de golpear vezes devagar vida é perder perderse no bosque perderse na noite perderse no mar vida é perder chegaran amigos gravaran na pedra dizeran adeus perder a cabeça perder a camisa perder o É perder Areia nos dedos levam as ondas para outro lugar Vida é perder Perder a vergonha Perder a batalha Perder o sinal Vida é perder Na janela aberta Passam navios na luz do sol Perder sentido Ver ber o comboi <risos> os perigos, romper o xadrez vida é sumar esperar que a lua permita as estrelas dançar sumar aventura sumar o que dura sumar se alcanza Estamos escoitando unha peza de música que, mm, bueno, nos facilitou precisamente dende a Arca da no, Noé, pois precisamente Noemi, que é a que leva diante todo ese traballo que están a facer precisamente ali, nas travesías da Arca marzo, de, para, para o mes de marzo, ten Almalé ten ramblas Ramblers para, para de os Lubicans, os Sr. Singles e a Garza bueno, mm, Esta que escoitábamos eh, Terra, Vida, Vida, Vida. Eh, Unha interpretación de Ico e eh, Terra Morena, no noso libro, un libro que están a traballar, eh, un libro CD, Oceanos, travesía polo mar das antelas no programa de televisión galega, pois pues xa se fixeron eco dele e eh, foron a presentar. Eu quería falar con Noemi, pero a parecer non, non, non é posible. E Noemi é a que leva adiante un, unha unha un establecemento importante que se chama a Arca da Noé e eh, a cultural situada en Vilar de Santos, na comarca da Limia, que ten moitísimo que ver coa cultura e coa música galego-portuguesa, coa música en Galicia e a música tamén en Portugal, grandes intérpretes musicais que, pues, levan adiante todo ese traballo tan interesante. Eh, Acabamos de coitar unha peciña de música que eh, se emitiu precisamente no zigzag Diario da Radio Televisión Galega. E eu quería tamén pois aproveitar para falar non somente con Noemi para que nos dixera todas as actividades que van a facer a partir do día 4 de marzo, senón tamén pois outras mm, cousas que están relacionados co traballo cultural que ele... eseis días atrás faloume de que estaba un boquiño mm, maliña por culpa da, do coronavirus pero o millor agora tamén volve a ter alguna contaminación e non, non pode atendernos pero o que vou, vou a facer é poñorlle xa trapeza de música de Almalé que mm, van a actuar precisamente aí o día 4 ás 21 a 30 vamos alá para acompañar el canto que O oh, come ti inganni Se pensi che l'ani Non hanno finire Bisogna morire Bisogna morire Bisogna morire Esta peza que fitamos era de Pilar Almalé. Pilar Almalé se irá a traballar e a hacer un concerto xunto co seu grupo precisamente alí a Arca d'Anoe. Este titulan a esta Pilar como unha polifacética que parece que está, este adxetivo está feito para ela. Biol eh, violagambista profesional, pero tamén canta e baila e actúa e compón, e pinta e dibuxa. Pilar Almale é un dos talentos máis prometedores de Aragón, según informaron no Heraldo de Aragón Amante do Renacimento abarca outras artes como a danza contemporánea o teatro e a pintura seguindo o seu ideal da arte como linguaxe transversal A súa formación abarca dende a educación clásica do conservatorio, conservatorios profesionais de Zaragoza, Sevilla, o Conservatorio Superior de Música eh, de Vigo eh, e outras máis. Parece que, que, que xa temos aquí outro lado de Filipe Vamos a escutar un bocadiño máis de música e eh, chamámola. Vamos alá. Estas montañas de enfrente <risas> Si en deniva an que mal andando estás montado nas lagnas de enfrente Si en deniva an que mal andando Ay, Pedrín, a mí, amor, me asento y voy llorando. Ay, Pedrín... Bueno, vaisamos a música que estábamos intentando darlle a coñecer a todos vosotros, pero que agora xa temos a posibilidad de falar en directo con Noemi. Moi boa tarde, Noemi. Graciñas por atendernos e eh, disculpa a vos, que te incomodemos porque sabemos que que bueno, un, un, un pequeno impedimento, es verdade verdade que o sentimos sí, sí, moitísimo, venga, pero non no foi nada grave. Alegróme moitísimo e desexito De todo a millor Bueno, estaba falando Obliga. de que eh, para a arca da, da Noé, pois para este mes de marzo ten interpretacións e, in, e intervencións extraordinarias como é Almalé, o Ramblers Parade, eh, eh, os Lubicans, o, o señor Yang, e Garza, non? E eu escribo o primeiro que fun a, a precisamente a página para poder escoitar unha peza que, que me pareceu extraordinaria e interesantísima que, que, que, que vivir, non? Terra, sí. veisco, ah, non? Si, sí. non sí, é o li, noso libro CD, que estamos sacando un libro CD eh, bueno, estamos facendo agora mesmo e levamos eh, nos servinte temas e con vinte videoclips de cada tema, e son músicos mesturados entre sí. Ico, Entonces, decidimos... Ico e Terra Morena, non? É que... Ico e Terra Morena, sí, sí. somos dous grupos de Urense, bueno, Ico e de Urense, mm. e o, o cantante de, de, de La Matumbá de Hai Uns Anos, mm. e agora dos Noromaxín, e mm. Terra Morena é bueno, o grupo residente da Arca, somos Carai. os amigos, sí, se, se, xuntanse unha vez o ano sí, para sí. cantar a Seca A verdade é que tens, tens, tens moitísima interpretación cultural, musical tamén, tanto galega como portuguesa, pero non desbotades eh, convidar, eh, ademais participan con, vos, con vosotros persoas como Almalé, que, según dicían, ou polo menos así, vin vingueu na, na rede, eh, esa é un grande... É de Barcelona. de Barcelona, Aragonesa, non? Sí, Ah, un, un, un, un, Vive un... en Barcelona, creo Sí, sí, sí un, un dos talentos máis prometedores desta de, de, de, de zona por aquí ¿no? Sí, da, da viola Sí, sí Ela dice que é un violo, viola gambista, non? Sí E eh, eh, ao mesmo tempo dice de... que no, non se dedica somente á música sino tamén que baila, que canta, que actúa que compón, que pinta sí, pa... Nos, Ainda non a coñecemos, pero estamos deseando coñecela vai vir iso a día O día 4, a semana que ven sí. Porque neste, nestas semanas Levamos unhas semanas parados e paradas Porque como é o entroido e aquí para é, é, unhas, é unha festa sagrada sí. Que non se pode faltar Entón, por iso ultima, Estes fines de semana non tivemos moita actividade Pero xa retomamos agora en marzo E abril, xa temos toda Todos os fines de semana completos Ata a xuño, por carai, o menos Xa temos o... por volta De 100 concertos o ano ¿No? O xa Moito traballo Tería des te, te, te, te un sí, equipazo, non solamente se, e, e Noemi, non? Bueno, hai moita xente que axuda Pero así o traballo máis duro corre da miña conta Pero sí que hai unhas, hai xente alrededor Que se si non fose por ela tampouco seria, Seríamos capaces De, de que existísse a Arca amigos e amigas da familia eh, eh, eh, convocado a cualquier amitísima moitísima xente eh, eh, son moi receptivos porque ese de, me parece que den de Portugal, non? Rambler sí, es parada Os outros dous grupos, un é do Porto e outro é de, de, de Lisboa De Lisboa en, en contacto, hai un, hai un tempinho e mm. nada, y o, sa, o sábado tamén, o sábado 5 E depois temos bueno, temos tido grupos de, todo, de bastantes partes do mundo de La lusofonía, mm. de Portugal, como falamos, de Brasil, de Angola, mm. de Cabo Verde y de Caray. todo el resto de Europa, de, de Francia, de Italia, Hemos, Estados Unidos también, venían todos los años, ¿eh? ¿verdad?, Carai, está facendo memoria agora. De verdade que é un traballón enorme. Agradecémosche muitísimo que lles desa conocer a nosos habitantes ese, ese aspecto cultural que dende a Baix Alimia. Bueno, dende a Alimia, non? A comarca bueno, de Alimia. Baixa Alimia, máis ben, está aí no límite. É no sí. concello Claro, en Vilar de Santos. Vilar de Santos. Que está claro. entre Xinzo e, e Felanova. Si sí, vos chamadeiría Taberna Cultural, pero que en realidade, pois pues, a Noe sempre está presente, por isto que O, li, o, o libro CD sei que vai a chamarse Oceanoe. Oceanoe, non? Sí, travesía polo mar das Antelas Vamos a facer un, un conto hmm. eh, Que, bueno, que transcorre pola lagoa de Antela E hmm. arredor dese conto, pois, pues, as paradas musicais E hmm. que son eses 20 temas dos que falamos antes E a tibete... bueno, dime, Pero, dime Digo que xa estives presentando ese traballo Ou parte do traballo na TVG, non? Eh, Saiu outro día, ah, un sí, avance eh? do que ia ser si, no, Pero de momento ainda non, contamos con que sexa a final de ano ou así Porque bueno. contábamos que fosse un pouco antes, pero tíamos así unha serie Bueno, que é bastante traballo, dá bastante traballo eh, facer un libro CD con máis de 50 músicos, os, as escritoras, os diseñadores entón, Pois pues iso, pensamos que ia levar máis do que, menos do que nos levou hmm. E entón, por iso, por, a, a finais de anos, contamos con que este, o ok? que ímos ir facendo é ir presentando videoclips un unho mes ou así. Ay, que, a, a verdade é que un traballón enorme. Por certo, eh, mm, eh, como vos financiades? Como sois capaces de levar eso pues, adiante? aquí, sobre todo, co, co, fixemos un crowdfunding. Sí, E agora mesmo tamén estamos batendo ya aportos concellos, que está custando entrar, vale, para ver vale. si se si se aportan un pouquinho. Bueno, bueno agora... Eh, pero, pun... pero sobre todo foi iso, eh, autofinanciamento e crowdfunding, colaboración de, de mecenas uh -huh. que nos están ajudando a levar isto adiante. Tivemos máis de 500, de 500 mecenas no, no proxecto. Moi ben, a verdade é que sí. paga a pena. Teremos que darlle tamén publicidade como... Claro. Inda, inda hai algunha sí. persoa que poiden, poda meterse precisamente... Ah, sempre hai maneiras de colaborar, non? É que creo que fai... Bueno, xa ofixemos o ano pasado, mai... Se en maio, sempre, sempre buscamos fórmulas, eh? Quem quiera colaborar, que contacte con nosco, que sempre estamos agradecidas de... Da, da colaboración. Tendes unha páxina precisamente para, para, de, para inter, entrar e poder intentar colaborar. O... Claro, no, sobre todo bueno, estamos usando o face, sabes o Facebook e sí. e o Instagrameo que máis usamos as redes que máis usamos. Ppáxina non temos Bueno, pues, a arca da NoE. Arca da Noi, si buscades no Facebook Arca da Noi e aparecen mm. bueno, A parte de concertos tamén facemos cursos Obradoiros de música tradicional mm. Temos un grupo de pandereteiras Das nenas pandereteiras, as singlas da Arca Carai. Que xa levan Seis ou sete anos toca, aprendendo sí. a tocar E sempre tocan nos aniversarios sí. Que a nosa grande festa, este ano facemos oito sí. E o noso o, Oitavo aniversario E nada, aparte temos aulas de pandereta Para maiores tamén Aulas de baile e sí. exposicións bueno agora dentro de pouco tenemos unha de Mercedes Vázquez Avedra que creo que a Coñe Cedes tamén sí, a fotografado sí. en Troido que vai vir con unha nova exposición a ARC moi ben, moi ben, bueno, felicitacións, parabéns no eh? coito unha cousa que che quero dicir da me impresión de que eh, vos cando convocades a, a, os artistas, y os, y os músicos, os cantantes seguro que veñen con moitísimo ánimo, eh, teño entendido que unha das grandes intérpretes nosas galegas, Uxía Sabe, tamén é sí. colaborado a vos non? Uxía sí, é, é a nosa madriña, de feito o primeiro concerto que tivemos na Arca foron, foi de Uxía e de Narc que morreu aí uns anos que coñecedes, un tremendo musicazo e viñera con Uxía e so, Uxía sempre nos está respaldando e claro. sempre temos o seu apoio viñeron tamén as Malvelas e as Malvela, y a, y a irmá tamén, non? A, as irmás, sí, sí, a tocar si, si, si De verdade, é que tendes unha exitaza enorme, da verdade. Hai que poñerse en contacto con vosotros para poder seguir disfrutando. Ah, bueno, y, bueno aquí eh, facendo autobombo. Aí, en 2016, fomos, bueno, gañamos o premio a mellor sala de concertos, de concertos eh, dos premios Martín Coadas. Carai. E fomos un autobús de xente ali a buscalo moi ben, moi ben felicitacións e parabéns seguro que teredes máis éxito posto que non somos talismán para as persoas que, que, que entrevistamos e conectamos con elas por, por lo tanto, seguro que teredes máis éxito. por certo, a, algún dos videoclips ou, ou, ou algún dos documentais que facedes, teríades que presentarlo presentalo a, a, ao Festival de Cannes Perde, perdemos a, a, a comunicación Ui, perdón, sí, si agora, nada, sí, si temos que falar cos do festival, a ver se nos, se nos queren. <risa> claro que vos queren, claro que polo menos amosar a, a, a vos o traballo, non? Eh, sí. Por eso vos tra, chamadesle a Arca de Noé, a Taberna Cultural, quere decirse que tamén se pode mm, un apuntar, eh, xantar ou cear aí? Ah, sí, tamén, claro, tamén eh, unha das dos nosos objetivos é promover o producto local, Ajá. entón temos... Hamburguesas, de boi, de bois bueno, sempre, sempre dicimos non que eran bois felices antes de <risa> sí, sí. antes de, de, de ser comestibles eh, son criados a seis, sete ló, despois temos mermeladas de sabugueiro, de carabuñas que é unha empresa que tamén está en Vilar de Santos que fai vale, eh. eh, produtos co sabugueiro. Eh, pan de faragullas que tamén está feito a, a maneira tradicional. Iso uh -huh. intentamos, ah, eh, temos a nosa outra especialidade do inverno é la con, con grelos e chourizos de sabor de aldea que tamén é un rapaz que está bueno, que está, eh, que elabora chourizos a maneira tradicional, tamén uh -huh. no fumeiro. Muy bien. E un pouco iso. Caraí, que preci... y has, y has, As hortalizas, as, a, os grelos son da miña boa, son da casa, as patacas tamén. De, de todos os hitos, un traballo extraordinario e informático. Bueno, os nosos ointes que se chequen por ali cerca, que dende den de Xinzo ou perto de Xinzo, seguro que non está moi longe para chegar aí a Vila de Santo non? No, desde Xinzo está pertinho, está a bueno, cinco kilómetros. Tendes, ten ademais, un teléfono público que é 988-447-128, non? Sí. Entonces chamando aí, podes reservar pues para pode poder... Podes reservar ou mandar unha mensaxe polo Facebook, sempre estamos, sempre respondemos. A verdade é que a radio um, faise cativa cando uh, hai cousas tan interesantes como a que nos estás ti eh, dando a coñecer. Sentimos moito que que, que, que, que, se que, que, que se acabe pronto o tema, porque... <risas> bueno, tedes que vir por aquí para ver como é. Claro que temos, a ver que si se no. marcha xa dunha vez esta podremia, eh, somos capaces de desplazarnos sí, mellore e eh, con máis se sinti, como máis sí. sentido. Por certo, ti xa estás recuperada, non? Que vas recuperada, sí, sí, a, xa me deron onte a alta. Moi ben, moi ben, alegrómome moitísimo sí. e eh, desexo sí. que sigas coidándote e que non volva a suceder que por menos o coche tocou que fora Lidia Anciño, non? Si, si, si, que foi. Tiven sorte, pero iso que se non chega a ser que porque estaba vacinada uh... A cousa sería de outra maneira. Carai. Bueno, sí. pois que agardecemosche muitísimo, Noemín, que non te incomodamos máis. De verdade no, que. Graças obrigadísima eu. De desexamos... Bueno, xa no... témonos que ver aquí tomando unha sí. cervexa de Sabugueiro ou o... O, o un o, niño o un, o un miño, agua. de so, no te tengo... De verdad es que te agradecemos bueno, muchísimo. Eh, por cierto, que, que esté el primero contacto, pero mm, voltaremos otra vez a incomodarte para que nos sigas hablando mm, de, de novedades y cosas importantes que estás a realizar. Mm, vale, pues te lo agradezco. Cuando te agradezco esto aquí. Muchísimas gracias. Eh, hasta luego. Despedimos tú con música. Eh, hasta otro momento. Come ti inganni se pensi che lani non hanno finire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire.